Csiuahú a tartomány Lászkenziontól délre. Szombat, 9 óra 35 perc. Fájt a karja, sajgott a háta, az oldala pedig úgy égett, mintha tüzes késekkel döfködnék. Úristen, egy nap alatt hogy lerongyolódott. Olyan nehezére esik a mozgás, mint egy 80 évesnek. Pedig nem sokára indulnia kell, már így is túl sok időt vesztegetett el alvásra megpihenésre. pihenésre. Még egy percet vár, aztán feltápászkodik. Ha tud. Lám a lány, milyen frissen mozog. Tesz-vesz, mint valami házi asszony a pikniken. Igaz, ő eddig szerencsésen megúszta a rázós helyzeteket. Most is meg fogja úszni, mert nem viszi magával. Itt hagyja, és majd visszajön érte, ha túléli. Ha nem lövik le Borkman emberei, vagy ha nem botlik bele az őket üldöző katonákba, mert egyik lehetőséget sem lehet kizárni. Na, elég a töprengésből. Nagy nehezen talpra kászálódott, nyújtózkodott egyet, aztán a lányhoz fordult. Mondja, mit csüdök forog? Jessica elmosolyodott, aztán a jipre mutatott. Miért hoztasson befáradni, uram? A reggeli előállt. Reggeli? Igen, csak a kocsiban tálaltam, mert ott kényelmesen lehet levülni. Aha, és azt hiszi, hogy én most enni fogok? Igen, enni fog, maga is, meg én is. Csak a saját nevébe beszéljen. De hát, miért? Mert nekem nincs időm enni, rögtön indulok. Hogyhogy hogy indul, talán indulunk? Nem, csak én megyek. Maga meg megvár itt. Nem várom meg, de maga sem megy sehová, pihennie kell. Nincs időm. Mi az, hogy nincs ideje? Fakat kiváratlanul, szinte hisztérikusan a lány. Nézzem magára, megsebesült a karján a hátán, hát lőve az oldala, rengeteg vért vesztett, fáradt, alig áll a lábán. Hová akar menni, mi? A halálba, csak azért, hogy bebizonyítsa milyen kemény legény. A barátom veszélyben van, mondta Spider csendesen. Igen, bólintott indulatosan a lány. A barátja veszélyben van, de maga nem csak veszélybe kerül, ha ilyen állapotba oda megy, hogy segítsen rajta. Azért ne temessen még, vigyorodott el a férfi. Tudja, van a nyakamban egy kis amulett. Nem érdekel az amulettje, vágott közbe a lány. Azt akarom, hogy pihenjen. Hirtelen odalépett a férfihoz, átölelte, és a fejét a melkasára hajtotta. Ne mennyel? suttogta. Nem akarom, hogy elmegy. Félek. Spider megkökenve nézett jessica és nem tudta, mit válaszoljon. Csak állt némán, nem jött ki hang a torkán. El kellett telnie jó néhány hosszú másodpercnek, hogy valamelyest magához térjen. Akkor is csak szaggatottan budjantak ki belőle a szavak. Jessica, nekem az én számomra, szóval én sem szívesen hagylak itt, de, de Márten a barátom, és, és, és segítenem kell rajta. Hirtelen abba hagyta a beszédet, mert gyerekesnek, nevetségesnek érezte magát. Vette egy nagy levegőt, megköszörülte a torkát, és valamivel határozottabban folytatta. El kell mennem Mártinért. Lehet, hogy őrültség, de meg kell próbálnom. És ha meghalsz, Spider nézte egy darabig a lányt, aztán lassan elmosódott. <gül> Vissza fogok jönni. És tudod, miért? Miért? Mert nagyon-nagyon mert régen nem éreztem olyasmit, mint most. Amióta téged megismertelek. Nem tudom, miért van így, de így van. Tudod, én olyan ember vagyok, hogy egy nő láttán vagy dobban bennem valami, vagy nem és te, hogy is mondjam, szóval érted, érdemes visszajönni. Zavartan elhallgatott, mint aki úgy érzi valamit szégyelni valót vallott be, aztán a kelleténél kicsi erőszakosabban kibontakozott a lány öleléséből, és a Jeephez lépett. Kiemelt az ürésről az M16-ost, átvizsgálta, aztán erőteljes mozdulattal csőre töltötte. Ezután felvette a már igencsak megviselt állapotban lévő kommandós gyakit, összefogta a derekán a hozzátartozó bőrővel, és az övön lévő akasztókra csatolta a kukoricagránátokat. Végül felszíjazta a az életfenntartó törtokját. Egy darabig igazgatta, majd váratlanul kirántotta a fegyvert a tartóból, és előre döfött. Néhány másodpercig könyörtelen tekintettel a képzeletbeli ellenfél arcába merett, majd fújt egy nagyot a tört visszarakta a tokba, és a nyakában lógó apró bőrzaskóba túlt. Tudod, magyarázta közben a lánynak, ez egy régi indián almulett, de most nem azért fontos számomra. hanem Hanem azért, mert ebben mindig van néhány akciótabletta. Akciótabletta? Igen, serkentő, élénkítő hatású pasztilla, amit akkor kell bevenni, ha az ember ilyen fáradtan, ilyen elgyötörten akar harc képes lenni. Aha, értem. És ez... ez használ? Igen, bár eddig még soha sem kellett kipróbálnom a hatását. Nem voltam még ilyen lerobbant állapotban. Jessica hűn és figyelte, mint Spiderbe veszi a tablettákat. Aztán megszólalt. Veled megyek. Tesék? Veled megyek. Nem lehet. Veszélyes. Bizonyára. De itt maradni is veszélyes. Mert amíg te távol vagy, rám találhatnak a katonák. És akkor vagy hagyom magam elfogni, vagy megpróbálok elmenekülni. Az első esetben nem sok jót jósolok magamnak, a második esetben pedig itt leszek egyedül a dzsungelbe, és nem fogom tudni, hogy merre keresselek. Spider elgondolkodott a lány szavain, aztán beleegyezően bólintott. Oké, okay, eljössz velem egészen a telepig, de ott megvársz az autóban. Megegyeztünk? Igen. Akkor indulás. Beültek a zsibbe. Spider indított, aztán rákanyodott a járművel a keskenyösvényre. Lassan, óvatosan vezetett. Igyekezett minél kevesebb gázt adni, hogy ne pörgesse túl hangosan a motort. Nem szerette volna, ha telepen lévők meghallják, hogy közelednek feléjük. Az út nem tartott sokáig. Még tíz percet sem mentek, amikor az autó befordult az útról a bokrok közé, és megállt. – Itt vagyunk, – súgta Spider, is kiszállt. A térkép szerint innen már legfeljebb 300 méterre lehet a telep. A pisztoly megvan? Igen, Liekte Jessica és felemelte a mauzert. Csőre van töltve? Igen? Akkor oké. Okay. Spider még egy hosszú búcsú pillantást vetett a lányra, aztán nagyot sóhajtott, majd sarkon fordult és besiklott a bokrok közé. Nestellenül pár úcként suhant a cél felé, közben érezte, hogy az akciótabletták kezdenek hatni. A teste enyhén bizserget és a bizsergés lassan elnyomta az eddig hullámokban rátörő fájdalmat. Az izmai egyre frissebben, egyre ruganyosabban mozgatták a végtagjait. A gondolatai letisztultak, lecsupaszottak. Már csak a feladatot látta maga előtt, semmi mást. Egy pillanatra megállt, még egyszer ellenőrizte a fegyvereket. Aztán, miután mindent rendben talált, bólintott, és folytatta a butját. Három perccel később elérte a telep szélét. A jókora elipszis alakú tisztáson jobb három fából készült barak, baloldalt pedig egy nagy üvegtetős épület és egy helikopter leszálló pálya helyezkedett el. Spider elégedetten konstatálta, hogy ez utóbbi szélén narancssárga gépien. <hül> Nagyszerű, ezek szerint vagy nem készült el a méreg, vagy még nem indították útnak. Egy bokor tövében hasalt, és onnan vette szemügyre a megsemmisítendő objektumot. Na, lássuk csak! A három barak közül az első és a második lakóépületnek látszik, a harmadik valami raktárféle, e nagy üvegtetős épület pedig nyilván a kísérletezésre szolgál, a méregkeverésre. A gondolatra elöntötte a harag, kezei dühösen megszorították a géppisztolyt. Néhány másodpercig nem is tudott másra gondolni, csak arra, mi történt volna, ha ezek az alja szemétládák véghez tudták volna vinni a tervüket. Csatateret látott maga előtt, halottakat és kiégett harckocsi roncsokat. Lerombolt városokat és gyászoló hozzátartozókat. – a rohadékok! – gondolta, és megdöbbenve hallotta, hogy felindultságában ki is mondja a szavakat. Ez józanítólag hatott rá, egy pillanat alatt visszazökkent a valóságba. – Nem szabad hibázni, mert nincs más, aki meg tudná akadályozni ezt a szemétséget. Fényképek helyett inkább az épületeket kell tanulmányozni. Mert valamelyikben ott van Mártin, és az őrzői. Vajon hányan lehetnek? Már éppen indult volna, hogy közelebbről is megvizsgálja a barakkokat, amikor autózógás hallatszott, majd a telepre vezető ösvényen egy Land Rover tűnt fel, egyenesen a házak közé hajtott. Jövetelére a barakkokból és az üvegtetős épületből is fegyveresek rohantak elő, de nem harci szándékkal, inkább kíváncsian. – Na, mit intéztél? – – kérdezte egyikük, amikor a rover vezetője kiszállt a kocsiból. A előbb nagy komolysággal végig tekintett a körülötte állókon, aztán váratlanul harsány röhögésben tört ki. – Siker! – gurgulázta. Hol, – hol, hol, Holnap itt a, itt a pénz! A bejelentésre a hallgatóság vad örömünneplésben tört ki. Kiabáltak, röhögtek, egymás vállát csapkodták. Aztán váratlanul elkomorultak, amikor az üvegtetős épület ajtaján Martin lépett ki. Spider elhülve nézett a barátjára. A vele egyidős fiatal férfi legalább 50 évesnek látszott. Az arca sápat volt, ráncos és beesett. A szeme körül és az arccsontján ütésnyomok vidítottak. Görnyedten át. A piszkos szakadt tújú valaha fehérköppeny esetlenül lógott rajta, mutatva, hogy az elmúlt napok alatt sokat fogyott. A kommandósnak összeszorult a gyomra. Ezek a félek bizonyára rendszeresen verték. Persze, hiszen másként nem tudták volna arra kényszeríteni, hogy nekik dolgozzam. A halállal fenyegetik tán ellenáll, de a fizikai fájdalmat sohasem tudta elviselni, és ezek az állatok ezt használták ki. Na, mi van, doki? vigyorgott Martinra az egyik nagy darab fegyveres. Nem is örül? Nem is örül, hogy ilyen rendes embereket, mint mi, gazdaggá tett. Martin nem szólt semmit, csak mérhetetlen szomorúsággal megtörtem meret maga elé. Válaszoljön a kérdezem! Üvöltött rá a bandita, és fenyegetően elélépett. Martin ráemelte tekintetét, aztán lassan, nyugodt hangon mondta. Hát, maga pontosan tudja, mit gondolok, És nehogy azt így, hogy félek magától. <gül> már nem. Egyiküktől sem. Eddig féltem. Féltem az öklüktől, a csizmasarkuktól, a cigarettájuk parázsától. De már nem. És tudja, miért nem? Mert pontosan tisztában vagyok vele, hogy maguknak csak addig volt szükségük rám, amíg előállítottam ezt a borzalmat. Most már bevallhatom azt is, hogy húztam, halasztottam a dolgot, ahogy csak bírtam, mert abban reménykedtem, hogy az az újságíró, akivel beszéltem, már ég halott az űrge, nyerített föl az egyik fegyveres. Lehet, biztos, de én mégis reménykedtem, hogy talál vala... Talán Fred... Ah, a nagy szuperkommandós mi? – nyerített fel újra a fegyveres. – az magára, dokikám! Örül, hogy lyuk van a seggjén, úgy meghajtják a mexikóiak. – Tehát itt van? – csillant fel Martin szeme. – Spider nem számít! – vágott közben a nagy darab. – Ki fogják nyírni? – De maga se reménykedjen, doki, mert igaza van, tényleg nincs szükségünk magára. Hirtelen a többiek felé fordult. – Kácsú, de sétáltassátok meg a dokit. Oké, igyorgott a két megszólított, és a fegyveréjét nyúlt. Kést, videtek bármok. Torkolta le őket a nagy Spider, valahol itt van a környéke, mi csak az kéne, hogy lövésekkel ide csődítsük. Oké, meg vigyetek két lapátot is. Minek kettő? Röhögött fel a kétszemélyes kivégző osztag egyik tagja. Majd ő megássa magának a gödröt. <gül> Úgyis jobban... Szavait nem fejezhette be. A Spider kezében felugató M16-os lövedékei kettészakították a koponyáját, és a torzót a közeli barak falának röpítették. A kommandós nem várta meg, amíg a többiek magukhoz térnek a megdöbbenéstől, és egy hosszú sorozattal lekaszált négy embert, majd amikor látta, hogy a nagy darab berántja Martint az üvegtetős épületbe annyi téren álló fegyveresek közé hajított egy kukoricagránátot. A következő pillanatban robbanás rázta meg a környéket, vérfrütcsen, húscafatok repültek mindenfelé szanaszéjjel. Spider telitárat csettintett a fegyverbe, és a sikoltva menekülők közül újabb kettőt lőtt le. Még öten vannak, gondolta, miközben már talpon volt és rohant az épületek felé. Az egyik barak újabb gránátot hajított be. Majd amikor a robbanás nyomán egy vértől lucskos, leszakadt karú, hisztérikusan ordibáló ember rohant ki az ajtón, beleengedett egy sorozatot. Aztán megperdült, belőtt a mögötte álló jeep üzemanyag üzemanyagtankjába, mire a jármű hatalmas robajjal a levegővel mekedett és óriási mágjaként zuhant vissza a földre. Spider tudta, hogy a több méteres tűzoszlop miatt az üvegtetős épületből nem láthatják, így nyugodtan tárat cserét és a következő barakhoz suhant. Itt nem volt ablak, amin a gránátot bedobhatta volna. Egy pillanatra megtorpant, aztán úgy, ahogy azt már oly sokszor gyakorolta, berúgta az ajtót. A zár recsenésével egy időben előre dobta magát, estében melbelődte a bejárat, a szemköztáló banditát, majd megpördőt a tengelye körül, és a jobb oldali ajtó félfánál lapuló fejét lőtte szét. Villám gyorsan talpra ugrott, kitépte a csak nem üres tárat a fegyverből, hogy újat tegyen bele de ekkor egy jó kétméteres óriás robbant a helységbe, kezében hatalmas fejszével. Spider szerencséjére féle tudott ugrani a borzasztó erejű csapás elől, így a borotva éles szerszám csak a fali szakította darabokra. De az óriás nyomban újra felemelte a fegyvert, és ismét lesújtott. A kommandós kétségbe esetten a feje fölé kapta az M16-ost, de az elementáris erő csapás valósággal kitépte a kezéből a géppisztolyt, őt magát pedig hanyat döntötte és a szekerce újra a levegőbe emelkedett. Nem ebben a pillanatban lövésdőren, az óriás teste megrándult, az arcja csodálkozóvá vált, aztán lassan szétnyíltak az ujjai, a fejsze koppanva a padlóra zuhant, majd a hatalmas test, mint valami felrobbantott felhőkarcoló lágyan a földre omlott. Spider nyomban ösztönösen a fegyveréért ugrott, tárat csettintett bele, és csak azután nézett az ajtó felé. A bejáratnál Jessica állt remegő lábakkal terpeszállásban, két kézre fogva a füstölgő mauzert. Spider egy tized másodpercig rámerett, aztán felkiáltott. – Lássd vagy, de most itt maradsz! Megragadta a lány karját, belódította a barakba, ő maga pedig kirohant a házból. Futtában leadott egy rövid sorozatot az üvegtetős épület irányába, majd a bejárat felé száguldott. Aztán megtorpan, mert az ajtón Martin szaladt ki, nyomában a banditával, aki az imént berántotta a házba. Az üldöző, amikor meglátta Spider-t, előbb egy pisztolylövésen leterítette Martint, majd a kommandósra fogta a fegyvert. Spider a földre vetette magát és oldalra gurult, közben pedig az egész tárat beleengedte a banditába, akinek a sorozatnyomán szabályosan ketté szakadt a felsőteste. A kommandós felpattant, tárat cserélt, aztán vérszomjasan fordult körbe de senki sem élt már a banditák közül. Fred, Fred, Fred, hallatszott el haló hangon. Martin. Spider reménykedve ugrott oda eddig halottnak itt barátjához. Letérdelt mellé, óvatosan a hátára fordította és szemügyre vette a sebét. Azonnal látta, hogy nincs segítség. Dű és fájdalom öntött el. Legszívesebben feltámasztotta volna a banditákat, hogy aztán saját kezülek kínoszhassa halára őket. Ahogy Martin szemébe nézett, összeszorult a torka, és alig tudta visszatartani kibudjanni készülő könnyeit. – Fred? – Igen, Martin? Tud – Tudtam, hogy eljössz. – Kár, hogy nem előbb értem haza Hondurázból Igen, ká kár. Egy, egy, egy kicsit elkéstél. Spider nem tudott, mit válaszolni. – Igen, elkésett. Ha egy nappal előbb ér, akkor talán sikerült volna kiszabadítani a Mártint. Fred? Igen? Ugye? Meghalok. A kommandós beharapta a szája szélét, elkeseredve behúnyta a szemét és bólintott. Értem, suttogta Mártin, aztán erőtlenül Spider kezéért nyúlt és megszorította. Fred, szeretnék, szeretnék kérni valamit. Bármit, Martin. A méreg már útban van. De hát, de hát hogy? Mielőtt jöttél, elvitték helikopterrel. Arra sze szeretnélek, ki akadályoz, akadályoz meg, hogy bevessék. Nem, nem, nem akarok gyilkos lenni. De hogyan, Martin? Ma délután kettőre viszik a M Meren, merren üzem üzemcsarnokhoz? – Tudom, hol van, Los Angeles-en kívül, a San Bernardito autópálya mentén. – Igen. – Megteszem, ami tőlem teli. – Kösz a, a heli helikopter, azzal, azzal me menjetek, siessetek, siess. Nem tudta befejezni a mondatot. A teste fájdalmasan megfeszült, megrándult, majd erőtlenül elernyett. Spider kétségbeesetten nézte a holtestet, és közben érezte, hogy a könnyei lassan végigperegnek az arcán. Nem szégyelte, fájdalmat, mérhetetlen fájdalmat érzett, és ürességet. Mintha egy részt kiszakítottak volna a lelkéből. Martin az egyik legjobb barátja volt, azon kevesek közé tartozott, akikért Spider kész volt akár ölni is. Ölni. Hirtelen vérszomjas harag öntötte el gyilkolni, rombolni, pusztítani akart, megbüntetni a bűnösöket. Az igazi bűnösöket, mert ezek, akikkel az imént végzett, csak jelentéktelen pondrók. Az igazi, a valódi gyilkosok otthon Los Angelesben vannak, és már azt is tudta, hogy hol találhat rájuk. Felemelte Martin holtestét a földről, a helikopterhez vitte és betette a fülkébe. Aztán az őt figyelő jessica fordult. Őbe és várj meg, azonnal jövök. A lány bólintott. Spider meg körbeszaladt a telepen, összeszedett néhányat a halott banditák fegyverei közül. Amikor visszatért a géphez, az M16-oson kívül még egy rövid csővű Mach 10-es géppisztolyt, egy Remington karabét és egy 9,03-as Browning revolver is volt nála. Szótlanul beült a pilóta és indított. Felbúgott a motor. A légcsavar lassan forgásba jött. Spider matatott egy kicsit a kapcsolók körül, aztán a botkormányal a levegőbe emelte a gépet. Még épp idejében, mert a következő másodpercben katonák nyomultak a tisztásra, és az ösvényről egy zsip fordult be a házak közé. Spider jól látta az autóban ülő tisztet, egy pillanatra össze is villant a tekintetük. Az egyenruhás gyűlölettel teli arccal nézett rá. Oda kiáltott a katonáknak, mire azok vadul lőni kezdték a helikoptert. Spider válaszként éles kanyart vett, majd a gépet egy domb mögé irányította, így kikerült az üldözők látó mezelyéből. És most? – kérdezte Jessica, amikor végre magához tért az ijegységből. – Most? – kérdezett vissza Spider. – Most elmegyünk kerészhez a porséért. – És aztán? – Aztán nagyon meghajtjuk a járgányt.